Vi har efterhånden været igennem det meste af Superliga-landskabet, men vi har også nogle hængepartier. Et af dem er faktisk et større et af slagsen, synes jeg, fordi det fynske fodboldflagskib OB har vi endnu ikke haft herinde i studiet, eller repræsentanter fra herinde i studiet hos Nils Christian og jeg, så derfor har vi glædet os enormt meget til at få velkommen til dig, Michael Hemmingsen i dag, sportschef i OB og jo en af dem, som vi kalder ob koi fordi du har været der i alle mulige sammenhænge. Hvad betyder OB? egentlig for dig? Og det betyder først og fremmest, at OB er en del af mig. Det er ikke så interessant for så mange mennesker, når det går hen og bliver personligt. Men, men jeg har boet uden for Odense, altid, og nu bor jeg udenfor. Odense. Jeg har været en del af OB i, i alle mulige roller. Ikke? På godt og ondt. Så et eller andet sted, så øh, det lyder måske lidt poppet, men jeg føler mig hjemme i OB. Så, så den betyder rigtig, rigtig meget for mig. Vi besøger en klubmand, det ved jeg, at du er glad for, Niels ja, Christian, når, skal... når vi har sådan nogle i ja, ligesom du ja. selv er. Hvad husker du, Michael, for, ø, som aktiv fra den gang du ø, var i FC København? Jamen en markant ø, og dygtig ø, forsvarsspiller på OB's hold. Altså, ø, man plejer at sige, at et godt fodboldhold skal bygges op af en, en stærk stamme op gennem holdet, og det er klart, at når man havde en Lars Høs som målmand og en Michael Hemmingsen foran, mm. så var er et godt på vej, ikke Så det var jo rammen om, at man så selvfølgelig havde andre dygtige spillere, som, som kom ind i OB's storhedstid. Det kommer vi også til at tale om, hvad der blev af den, Men sådan husker jeg, Michael i hvert fald. Mm. Var du lige på vej mod minderne der? Kunne jeg se på skærmbilledet? Ja, rart nok en gang, man må gøre det, men det er jo ikke, det må vi ikke leve af. Jo. Men, men, men det er rart at have det, og have oplevet det. Og, og Larsøg og hvad det ellers har været. Ikke? Så det sætter jo straks tankerne i, i gang. Overvejer du nogensinde at hente ham til FC København? Nej, vi havde fornøjelsen af hans bror jo på et tidspunkt. Det må være rigeligt ja. en Hemmingsen af gangen. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. <laughs> havde du sagt, det, ja, hvis øh, sætte havde tre øh, Det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, igennem min fodboldkarriere har der været muligheder, men jeg har altid, ja, det er altid endt med at jeg i OB. Okay. Øh, en det har jeg været glad for. Øh, jeg har også en, en familie og sådan så ja. Det, det har været super for mig. Niels øhm, Christian var lige inde på det her med, dengang du er aktiv i OB, er OB jo ting yeah. i dag. Der er også gået nogle år siden, må man sige. Yeah. Øhm, er det en anden ting? Hvor meget havde klubben forandret sig fra, at du forlod klubben øh, som assistenttræner til, du kom tilbage som sportschef? Jamen, altså, holdet, altså det har jo sin tid, og det er svært at sammenligne, synes jeg. Altså, jeg synes altså, overordnet set, at fodboldspillerne er blevet bedre i dag, at fodboldholden er blevet bedre i det højere niveau. Men jeg synes i hvert fald, at, at tingene i OB har selvfølgelig også udviklet sig. Men jeg synes også, at der har været rigtig, rigtig gode perioder, hvor man har været væk, hvor man har været rigtig, rigtig dygtig. Ikke? Man havde en en anden plads i 11, og kommer mm. til at spille mod Villareal rent resultatmæssigt. Ikke? Så, så jeg synes faktisk, at, at øh, der er sket en udvikling, men jeg synes også, at mange af tingene alligevel, at, at man har beholdt, øh, og hvordan det så kommer til udtryk, jamen, det kan man jo sådan set selv bestemme, men, men, men det er klart, at spil har udviklet sig, der kommer nye trænere, og trænere kommer og går, og spillere kommer og går. Så jeg synes også, at det er med til sådan at, på en eller anden måde at at at ændre på tingene. Men i bund og grund, så, så, så synes jeg, at OB stadigvæk har den identitet, som man et eller andet sted måske også, han, Christian også kan snakke med op, at, at der var måske en del fysik i det i forhold til, til udtrykket. Så øhm, det tror jeg ikke, man kan være uden i dag heller. Men, og det er jo også det, fordi som jeg husker OB tilbage fra, da Michael mm -hmm. var der, så var det jo et hold, som man vidste, hvad stod for. Det var jo netop et hold, man sluser på. Du vidste ligesom, hvad du fik, hvis du tænkte for en kamp, hvor OB var en af aktørerne. Øhm, synes du, at OB er lige så nem at tyde i dag? Uh, jeg tror, OB er på vej. Altså, OB har jo i dag også et meget yngre hold. Øh, end, end man havde, altså da man kiggede der i årene omkring øh, øh, 8, 9, 10, 11, øh, havde man, havde man udover dygtige danske spillere, som vi har talt om, øh, jo også nogle udlændinge, der var meget markante. Mm. Øh, man hentede spillere på en lidt højere hylde, mm. øh, måske ikke sammenlignet med i dag, fordi lønningerne er jo stadigvæk vokset, men dengang havde OB jo et, et dyrehold. hold, forholdsmæssigt, mm. Mm. End, end man har i dag, og havde, nogle, øh, havde jo øh, de her Gambianer øh, og, øh, Tempo, og Tempo, Tempo. og øh, så videre, som jo var markante personligheder, og som jo selvfølgelig også gav holdet øh, både en teknisk styrke, men i særdeleshed en fysisk styrke. Det var en meget fysisk hold, mm. meget svært at spille mod. Mm -hmm. øh, svært at ryste, og mm -hmm. opnåede altså også gode resultater, man kan sige. Man nåede aldrig det mesterskab, som man egentlig mm -hmm. aspirerede til, mm -hmm. og så blev der trukket i bremsen sidenhen, sådan som jeg ser på det udefra, mm -hmm. ikke? og så mm -hmm. er man på vej igen. Måske er en lidt anden vej, men det kan vi jo tale med Michael om, mm -hmm. hvad er for en vej. Mm -hmm. Ja, for vejen er vel noget anderledes end den, den var, øh, som du også var eksponent for, den mm -hmm. her meget fysiske øh, spillestil. Men ja, det i spillet er jo en ting, og så er selve forretningen i forhold til, at man øh, lægger tingene lidt om i forhold til måske som... Ja, som efter nok, så, de der andre ja, At man, øh, man i hvert fald prøver at, på at, at skabe det på et andet fundament og en anden tilgang til det. Øh, og det har sådan set været, været en rejse, øh, vi har været på i forhold til det. Øh, og så udvikler tingene sig også der. Og, øh, vi et eller andet sted er, er så her nu, øh, hvor vi i hvert fald øh, har været tydelige i, at vi har bygget oven på noget, øh, og det har vi gjort via vores strategi, øh, som vi synes er rigtig fint, og den er jo fint, fordi at det er jo ikke den, der gør det for os. Altså, men, men, men, men det er i hvert fald en mere tydelig retning, øh, og en retning, hvor vi kan, vi kan i hvert fald øh, Måske holde status hen ad vejen en gang imellem, og så sige, at vi på rette vej. Og sådan. Så, så jeg synes egentlig, et eller andet sted, at man, ja, der har været en del forandringer, og man har også lagt... Jeg ved ikke så meget på det tidspunkt, hvor man, hvor man laver om i forhold til også med, med, med hvad spillere... Øh, ja, efter kan man I forhold til også med økonomi og sådan. Men, men øh, så, så øh, OB er stærk, øh, og vi bliver stærkere, øh, men der har jo ligesom i alle andre klubber også været op- og nedture i forhold til det. Men det er vel ikke helt forkert at sige, at da betalt fodbold blev indført i 78 mm -hmm. i Danmark, der er OB jo en af de klubber, mm -hmm. som øh, sammen med andre store provinsklubber mm -hmm. og selvfølgelig omegnsklubberne øh, i, i København, nyder godt af det, for det er der, man så kunne tiltrække investorer, mm. altså I havde lokale, stærke mm. folk, som gik ind i, mm. i professionelt fodbold, mm. og I, I skabte jo også det hold, vi har talt om, altså uh, før din tid også, mm. og som skaber mesterskaberne mm. i, i slutningen af mm. 70'erne og, og 80'erne. Mm. Um, og der havde I jo i virkeligheden økonomisk forspring på det mm. tidspunkt, sammenlignet med andre klubber. Mm. Det har I jo ikke mere. Nej, det har vi ikke. Men jeg synes også, at det skal ind over i forhold til også, hvem, hvad er det for nogle personer, der er på det givende tidspunkt. Altså, Rikard Møller er, er om nogen indbefattet af OB, ikke? Og, og satte et stort aftryk i, i OB. Mm. Um, og det så bor videre uh, i forhold til, forhold til det. Men det er klart, at der skal jo hele tiden udvikles og findes områder, hvor man kan gøre sig stærkere og skille sig lidt ud for de andre og være på forkant. Uh, og det er jo kunsten, og det er jo det, mm. at... Uh, pointene ligger, og det er der, den gode forretning også ligger. Altså det der, skulle skille sig ud samtidig med, at man er med uh, til at præge tingene. Uh, Hvor er det, I gerne vil skille jer ud? Jamen, jamen, vi vil gerne uh, skille os ud uh, på den måde, at vi uh, kan tiltrække endnu flere mennesker uh, på ønskestaterne. Og, og det synes vi, og vi tror på, at vi kan gøre igennem den måde, vi spiller fodbold på. Uh, og vi ved, at, at nu i tiden, som den er nu, jamen, så det fysiske del af det, i forhold til, at man kan måle og veje, i forhold til, hvordan og forledes, mm. er man holdt op imod de andre, ligesom økonomien for eksempel, jamen, så er det i hvert fald nogle ting og nogle pejlemærker, som vi skal have ind under huden. I gamle dage, så skulle man jo sådan set bare løbe nogle formelle løber, dem skulle vi løbe rigtig mange af, det under Kimbrink i hvert fald, men nu kan vi i hvert fald gøre det på en måde, så vi kan holde det op imod andre via data og sådan Så jeg tror, at, at det er så vigtig en del af det at, at, at have et fodbold at være en fodboldspiller, at det skal man kunne vinge af. Men er det den fysiske træning, du tænker på, eller er det hvad det er for nogle spillere, I henter? Jamen, det er det, er det hele. Altså, jeg tror ikke, det er et issue, om, om, om man er det, eller om man kan præsentere sig selv som en og så er jeg i god form. Jeg tror, at det, det er et must for at være med på det niveau. Og øhm, så kan man sige, at det skal vi være fuldstændig sikre på, at vi kan vinge af. Ja, og så skal vi så have rigtig dygtige fodboldspillere, og så skal vi så sammensætte et hold, Dels øhm, med de kvaliteter, der nu skal være på de pågældende positioner, men også af sammensætning i forhold til alder øh, eller kvalitet. Eller... Så, så der er jo mange parametre, øh, at man kan måles på, øh, og det vi er vi med på. Og øh, vi synes også, vi har været rimelig dygtige øh, indtil nu, øh, og vi vil bare gerne være dygtigere. Øh, men vi tager også det med, som vi synes er rigtig godt, øh, og så prøver vi så se, om vi kan lægge på. Og der er det et af områderne. Øhm, så, øhm, så fysik er jo, er jo en del af det og det kan måles på mange måder men, men, men vi vil også rigtig gerne spille øh, svært fodbold, så det kan man det er, jo, det er jo vigtigt. Altså spiller, eller fansene og tilskuerne skal jo øh, overraskes på stadion. Men var de der føles. ikke masser af folk på, der kom på stadion og, og masser af opbakning til mm. klubben dengang I var et fysisk hold mere, mm. end I var det der sprudlende, eller dem, som øh, var meget sådan, øh, hvad kan man sige, øh, lavede mange små tekniske mm. lækkerier. Altså dengang mm. I var mere som i din tid? Jo, men det er ikke, fordi jeg står på trummen her for, at det er det, der ligesom afgør det hele, fordi tiden har jo sit. ikke? Men... men men øh, det er bare for at prøve at beskrive, at, at, at det, det er at vi er overbeviste om, at, at det skal man have med sig på, på den, den videre fart. Og, øh, så det er ikke noget med, at vi sådan siger, helt øh, nøgtern kigger ind og så siger, at det skal OB være. Nej, vi skal, bare, vi skal være OB, øh, og vi skal prøve at spille noget fremadrettet fodbold øh, og være dynamiske. Og, og få folk til at føle sig hjemme på, på stadion. Og det er den identitet, der måske er. Og vi havde måske tilbage i tiderne nogle forskellige identiteter i forhold til det. Og det tror jeg er vigtigt. Og det vil vi jo meget gerne være mere tydelige på. Men, hvor, men det tænker jeg jo bare, at der er mange hold, der mm. gerne vil i Superliganen. Så hvordan skal I adskille jer fra, lad os sige, Nordsjælland, som mm. øh, for eksempel også ligger i det lag, hvor I har bevæget jer de senere mm. år? Mm. Jamen, det, I er også godt af unge spillere. Ja, altså det er jo dels, øh, kommer man jo godt fra start ved at have rigtig dygtige spillere, og, og spillere, som kan løse de opgaver på de, på de pågældende positioner, og når mere klar og tydeligt vi er i at uddanne dem i det, jamen det skulle også gerne ende med, at, at vi får bedre resultater. Øh, så det er jo det der med at tilbringe tiden sammen og, og, og have et miljø, hvor du kan udvikle dem, som så kan omsættes til, til point og, og salg. Øh, jeg synes, det har været spændende at se i år. Det er klart, der har været lidt... Hvis man isoleret set kigger på resultaterne, så havde jeg nok kunne ønske jer en lille smule mere. Altså, man skal jo passe på i en med Mere mm. spiller for mange uger kampe, mm. det rykker ikke rigtig noget. Selvfølgelig i alt 6-0-sejren over Vejle jo mm. <laughs> en del i tabellen. Og få humøret, og få humøret formentlig. Det er en god uh, kamp jer ja, <laughs> ja, ja. mm. på til landskamppause på. Men jeg synes, det, der har været mest spændende, er jo at se, at jeres utrolig uh, succesrige U-19-hold mm. i sidste sæson, at I har fået nogle af de spillere op uh, mm. i jeres Superliga-trup. Mm. Det er jo selvfølgelig også det, I bygger jeres fremtid på. Um, men det skal I jo kontinuerligt kunne gøre, hvis I skal implementere den strategi, som mm. uh, I har lagt frem, at der konstant kommer unge spillere op. Mm. Uh, og vi har talt meget om i det her program. Mm. Man kan jo ikke vende mesterskabet med mælketænder, De skal jo så også mm. kunne stå på egne ben og udvikle sig. Så videre. Mm. Hvordan ser du det? Jamen det er jeg jo fuldstændig enig uh, med og i i forhold til det. Altså med mælketænderne og det. Um, og det er rigtigt, at, at, at i vores ungdomsafdeling, altså på akademiet, har, har haft, um, ja, nu er det på femte år, ikke sette år, uh, at vi går i gang med i forhold til at udvikle på det. Um, og vi kan jo måle det ved at sige, jamen for os er det jo... Rigtig dejligt at der i, i sidste måned var udtalelser på. Jeg tror der var 13 uh, u, unge spillere der blev udtalt, um, så, så det vil vi fortsætte med, og vi vil fortsætte med, som jeg sagde lige før, med det der med sammensætning. Jeg tror også at i de andre programmer har har vi også været ind, eller har I også været ind over det der med at kunsten i at sammensætte um, de der mælketænder, mm. som måske dels forretningsmæssigt har um, en masse plusser, men også at udvikle dem igennem og bidrage til det måske det, det mere ungdommelige hvis man kan sige det sådan på et fodboldhold, men også at have øh, dem, mm. som, som er forbilleder, og dem, der kan vise vejen, og dem, man kan læne sig op af, det er vigtigt for os i hvert fald. Så, så øh, vores strategi og vores, øh, vores idé i forhold til, hvor vi gerne vil hen, jamen, den bygger også på det, og det synes vi egentlig, at vi har klaret meget godt indtil nu, og det vil vi fortsætte med øh, øh, i fremtiden, fordi det tror vi også øh, kan være med til at gøre os en, en endnu bedre forretning. Der er en, der har et spørgsmål, jeg tænker, der falder meget godt i tråd med det, vi snakker om lige nu. Så lad os lige springe forbi det. Jonas Knudsen, han skrev, hvor højt har forlængelse af kontrakter med potentielt kommende nøglefigurer, som Frygher, Finger og Brevem og så videre, stået på dosm siden din tiltræden nu, da der ikke har været så meget gang i transfersvingdøren mm. Og hvor langt er man nået med de, med de her mm. ja, kontrakter? Jamen, jeg synes egentlig, at, vi er, at vi, er, vi er rigtig godt med og godt forberedt i forhold til det. Og det er jo også igen en udvendelse af det det, det ved I også godt i forhold til, men hvordan overledes, synes vi, at det skal se ud i forhold til at forlænge. Men øh, for at svare på, på, på det spørgsmål, så, så, øh, så har vi i hvert fald været meget omhyggelige og været meget sådan, øh, bestræbt os på at kigge ind i krystalkuglen i forhold til at sige, jamen, hvem er det egentlig, der et eller andet sted øh, kan løse det for os? Og, og de navne, som du nævner der, jamen, øh, der er jo nogle af dem, der er på lidt længere aftaler, så... Max Finger, som, som ikke er, øhm, og øh, det synes vi, vi et eller andet sted, øhm, har styr på, og så er det også sådan, at... Og betyder det, at vi er i dialog, eller hvad sidder det, Jamen det er vi jo altid i OB, mm. i forhold til, i den forberedelse, der er på at, at, at fremtiden for, for de unge spillere, så, så, så det er vi selvfølgelig. Øhm, man får ikke altid, hvad man ønsker sig jo, men øhm, det er også en del af det, men jeg synes faktisk, vi er, vi er rigtig stærke og rigtig godt med i forhold til det. Det synes jeg. Men Thomasen for eksempel, som mm. jeg ikke nævnte her, han stod der faktisk også, ja. øh, har til 22, han er ja. anført, det mm. er vel en, som man godt vil have i stand på en længere øh, bane, hvis, øh, hvis ellers mm. det er meningen, at der skal bygges noget op omkring ham? Jo, altså, øh, og han har jo om nogen været, været en vigtig del af, af OB i lang tid, øh, og, og Jakob er, er jo vores anfør, ikke? Så, men der er jo flere parter i det. I forhold til, hvad man... Øh, så I vil gerne øh, forlænge jamen, den aftale? Jamen, det handler om, at nu, som du siger, er det udløb i 22, mm -hmm. og, og hvad har Jacob og baglandet i forhold til at sige, hvad vil vi gerne øh, er været i Europa i, i mange år? Øh, og det sætter man sig så ned og, og kigger på og ser, om, øh, om man kan finde ud af, hvad, hvad det bedste er. Og udfaldet af det, jamen så forholder man sig jo til det, og så, øh, og så arbejder man videre. Men hvis Christian, jeg sidder og bliver sådan lidt stakkerne, når Michael fortæller det, for der er jo ikke så lang tid til 22. Æ, optimalt set har du vel, hvad kan man sige, længere snor i dine nøglefigurer, end, end sådan en som Thomasen har? Jo, men ø, omvendt er det jo også sådan, at ø, jeg tror, spillerne, selvom der er store fristelser rundt omkring, og også et bagland måske, der presser på forskellige, i forskellige retninger. Så er det, klart, at det er klart, spillere, der er, øh, om jeg så må sige, barnefødt i en klub og kom mm. på førsteholdet, øh, og har en base og har manifesteret sig, der skal altså noget, også noget et eller andet ekstraordinært til. Selvfølgelig vil alle spillere gerne have det udlandseventyr, som man taler om, mm. som selvfølgelig er spændende. Men i dag er jo vilkårene trods alt både sportsligt og... Økonomisk og attraktiv i den danske Superliga, at man ikke ryger på hvad som helst. Man kan måske gøre i slutningen af karrieren, hvis ikke man har været ude. Ellers synes jeg da, ikke fordi jeg skal tale ob her, vi kan sagtens klar selv. Men det betyder noget, at man har en nøglerolle på et hold, man er anfører, og man spiller. Og Begynder holdet at præstere øh, derude så er det også attraktivt at være en del af det projektet. Det er jo også med til at holde en spiller i klubben mm. i forhold til bare at kigge på pengene, men det er klart, de skal jo nok op med, med penge på, gætter på. Mm. Men hvad er tankerne i forhold til længder af kontrakter? Der er nogle klubber, ja, som for eksempel den, Niels Christian mm. har haft sin gang i, øh, som, som har opereret i, i hvert fald de senere år med meget lange kontrakter mm. og, og med en salgsplan. Mm. Øh, men de der korte kontrakter, måske på to år, det gør jo svært for eksempel at, at lave det der store øh, kørt i stilling. Mm. Ja, øh, med den vinkel på det, så gør det jo. Øh, det er klart. Men jeg tror også, at, at det, øh, det handler lidt om... Øh, hvor er spillerne i sin karriere mm. i forhold til det? Og hvor er vi, og hvad synes vi, at, at uh, vi skal have uh, løst af opgaver i forhold til den pågældende spiller? Så, så uh, jeg tror i hvert fald, at, eller jeg håber og tror på, at vi i, i URB's fremtid uh, kommer tættere på at lave længere okay. kontrakter i forhold til uh, med... med yngre spillere, øh, i forhold til, at der også kommer flere og flere yngre ind på holdene øh, i og så, så det er i hvert fald vigtigt i forhold til at skabe en, en forretning, hvor man sådan et eller andet sted har, har rimelig kontrol på, hvad der sker med, mm. med spilleren. Ikke? Men, men, øh, men det kan sagtens variere i forhold til, at man siger, at okay, øh, et akut opstået øh, opgave, problem i forhold til at øh, skal have en ind, som aldersmæssigt måske øh, er i sit efterår. Øhm, jamen, så er det jo ikke så, så langt. tid. Nej, det er ikke der det er bedst med de fem år. Nej. Det har vi jo også set eksempler på. Men øhm, så, så det er jo måske opskriften, øh, tænker jeg. Så måske lidt ændring der i forhold til, hvad vi har set? Det, ja, det, jeg, jeg tror helt sikkert på, det er kun i OB, jeg tror generelt set, det er sådan, at man, man, man sørger for at holde på dem, som man tror øh, og mener har en, en fremtid. Øh, og det er kunsten også jo, at, at gøre det. Der er sikkert nogle andre, der, der mener noget andet, eller en spiller og et bagland, og sådan, der... Og har nogle andre ønsker, mm. men det må man så prøve at se, om man kan få løst. Nu kommer vi sådan lidt sidelands ind i sportschefdelen. for mm. egentlig ville jeg være start startet fra starten, da du efter en årrække har været cheftræner både mm. det ene og det andet sted, siger ja til jobbet som sportschef mm. i UB. Hvad er det så for en opgave, du hvad kan man sige, går ind til og, og siger ja til, da du får præsenteret projektet? Jamen, det er en spændende opgave, og jeg var glad for at få muligheden. Æm, et ting er, at det var i OB lige nede i baghaven, ikke? men, men øm, det er jo et spændende, det er en spændende klub, og det er en klub, man gerne vil være en del af, faktisk. Det oplever jeg faktisk igennem min, min tid på, som odenseaner, at man vil gerne være en del af OB, og, øh, så, så det at kunne bidrage igen øh, faktisk med alt det, jeg har øh, til at få, få skabt nogle resultater i, i, øh, i OB, det var, det var jeg var meget glad for, og det tiltalte mig, og derfor så var det ikke så svært øh, at, at finde ud af det. Så, Hvad med afvejelsen Chef, træner cheftræner sportschef? For det er jo at skifte spor mm -hmm. i forhold til, hvor du havde været. Ja, og det er jo det spændende ved det. I forhold til, at jeg har jo tilbragt stort set hele mit voksne liv i fodboldverden. Så, så jeg synes faktisk, det er, det er rigtig spændende. Og, og, og kan man sige, vinklen på, på sportschefsrollen i forhold til, til, til fodboldmæssigt er jo, er jo i hvert fald det, som jeg kan tage med mig ind i. Og så er der alt den, hvor man skal prøve at finde ud af sin vej, skabe sin vej igennem den skøre verden, det egentlig er også. Ikke? Men, men, men det at, at, at være med til, og det synes jeg også, man gør, men det kan variere lidt i forhold til, hvor man er ansat som cheftræner, men, men, men der er man selvfølgelig også med til at skabe et hold, mm. sammensætning af et hold, men, men her får jeg i hvert fald mulighed for at, at, at gøre det måske mere man kan i forhold til at, at skabe et slagkraftigt øh, øh, fodboldhold, øh, sammen med alle de dygtige mennesker, der er i OB. Men, øh, så det var det, der tiltalte mig. Har det også krævet noget tilvending? Altså, ja, ja. Jeg Nej. tænker, at du går jo ikke fra en, det er jo ikke et job, der en til Nej. en uh, er tager over for hinanden. Det er, det er udfordrende. Er været, været noget, der har været overraskende for dig? Ja, ja det har det egentlig. At, øh, det synes jeg, det er jo det der med, at man øh, skal have det hele til øh, sådan at passe sammen. Og, og, og du er egentlig, øh, i hvert fald i OB øh, og sikkert også i andre klubber, øh, i en position eller en rolle, hvor, hvor, hvor du har en, en del at skulle have sagt. Så det, det, det er i hvert fald vigtigt, at man måske tænker lidt længere end en cheftræner gør. Det er sådan set det er noget jeg nået frem til, øh, hvor, hvor cheftræneren godt kan tilbringe meget sin tid nu, altså her og nu, hvor, øh, hvor i den rolle man nu har her, øh, skal, skal tænke væsentligt længere, tænker jeg. Den forskel Jamen, vil du også er er genkende. Ja. Jamen altså en cheftræner, han skal vinde om søndagen. og det er hans opgave, mm. og derfor er hans tilgang jo Mm. til arbejdet også. Jeg skal vinde om søndagen. Mm. Sportschefen skal sikre, at klubben også vinder mm. om 52 søndage eller mm. 104 søndage. Mm. Og derfor har man et, et, et, en gang med en anden perspektiv. Og det er jo det interessante, kan man sige, øh, både samarbejde, men også forskellige objektiv, der kan gøre, at man selvfølgelig har nogle diskussioner, fordi der er ingen tvivl om, at cheftræneren gerne vil have nogle det er nu der kan være med til at hjælpe ham til at vinde på søndag, mm. for sportschefen skal kigge på økonomi, struktur øh, fremtidsmuligheder. Hvad har vi, der kommer nedefra? Hvad kan man hente ud omkring og det ene mm. det andet? Og det er jo der forskellen er. Ikke? Ja. Og, det er jo nok, øh, og nu har vi jo fået en ny udenlandske øh, cheftræner, mm. så ja. der har man måske også forskellige tilgange til mm. det med forskellige baggrunde. Det er mm. spændende, men vel også udfordrende, igen. Ja. Altså, det er det, men, men heldigvis er det en uh, rigtig dygtig mand, vi har fået ind. Og øh, det er jo de der berømte 100 dage, ikke? Og så er det alligevel ikke, fordi man skal som regel bruge flere, ikke? For lige at finde sig, <laughs> finde ja. sig øh, og nå hinanden og, sådan, og, og sætte sit præg på det. Men, men, øh, men der er vi faktisk på de, de punkter, som vi synes var relevante øh, i forhold til at sige, jamen, er, er der sket noget der? Øh, og det er der. Øh, og øh, det skulle vi så gerne have endnu mere tydeligt om søndag. Men, øh, men det har faktisk været, været rigtig fint for os øh, i forhold til de tanker, vi havde med at gøre det. Øh, blandt andet, at den måde, vi er sammen på, øh, altså på træningsbanen eller øh, hvordan det ledes, vi, vi Hvad er vigtigt for jer eller for dig i den måde, I er sammen på? Jamen, det er i hvert fald vigtigt for mig, at, at, øh, at der, hvor vi kan gøre os, der, der skal vi vidt og lige være meget sammen, og, og vi skal tilbringe tiden effektivt. Øh, og der hjælper det også at vide, hvad, hvad man gerne vil, og hvordan man gerne vil det. Og det er meget nemt at sætte en masse ord på, men det er faktisk meget banalt i forhold til, at den der træningsbane, den er altså vigtig for at kunne skabe et fodboldhold. Og det synes jeg faktisk, vi har taget en masse med, og så har vi prøvet at se, om vi kunne gøre det lidt bedre på nogle få områder, og det synes jeg faktisk, vi er kommet godt afsted med. Hvad er det for nogle områder, du synes, han har været god til at gå ind og optimere, os, man kan sige sådan? Jamen, altså, øh, vi har jo selvfølgelig haft det hele, øh, men vi har i hvert fald fået, fået fokus på øh, en anden måde at, at gøre tingene på. Øh, det kan fx være mere tydelige og mere strukturer mm -hmm. i, i dagligdagen, øh, være mere på træningsbanen. Og altså hårdere arbejde i princippet jamen, det, sådan det, tidsmæssigt? Ja, jamen, det, jamen det, det, det mener jeg nu ikke, at det er det men måden at være sammen på, mm. som er mere målrettet, og den er mere struktureret, og det har vi haft en masse af, men vi har i hvert fald bestræbt os på at gøre det mere tydeligt for hinanden, okay. at det er sådan, vi vil gøre det. Det er ikke fordi, at jeg siger, at vi aldrig har haft det, mm. men det har vi selvfølgelig, men, men vi har så bare valgt at gøre det måske lidt mere fokuseret. Jeg skal næsten have en dag nede for at være helt med på, hvad det er for noget struktur. Altså er Jamen, det så noget med netop at have planer for, uh, træningen kommer i dag til at være sådan og, sådan, og sådan, ja. sådan eller ugen kommer til at være sådan og sådan og sådan? Jamen, sådan det handler sådan. mere om, om, om miljøet. Altså hvordan er uh, trænerteamet uh, sat sammen, mm. og om vi har tilført uh, nogle, nogle flere ressourcer til trænerteamet. Vi har fået en, en, uh, en assistenttræner mere, og, og, og uh, skulle gerne være, uh, og være med til, at, at vi kan dygtiggøre os på, på, på træningsbanen. Og det er ligesom det, at være tydeligt i forhold til, hvad det er, vi gør sammen og på træningsbanen, holdt op imod det, vi gerne vil. Jeg tror stadig, jeg skal ned og kigge på det. Selve rekrutteringsprocessen var jo anderledes, end vi er vant til at se den, i hvert fald, inden vi hører om den. Det kan godt være, at den også er sådan en gang imellem bag lukkede døre, hvor det jo var et rekrutteringsfirma, Alan Gordes, satte til at finde den nye cheftræner som jeg ellers var dit bor. og mm. nu ved jeg godt, du havde noget andet at se til, mm. men, men hvorfor blev det ellers, hvorfor var det den beslutning, i Jentene? Jamen, det var for at i, i tidlig i processen øh, at få et overblik over nogle, øh, nogle profiler og nogle, nogle træner, som kunne, kunne være interessant i forhold til den beskrivelse, vi ligesom havde, at vi gerne ville spille fodbold. Øh, og så i den proces, jamen, så, øh, så er det jo, mere eller mindre hele vejen i processen, også OB, der afgør, hvem der skal være, være træner selvfølgelig. Men mm. udvalgelsen af, af kandidaterne og sådan, øh, var det, øh, som vi fik øh, konsulentfirmaet med Allan Gårde mm. til, at, til at være, være behjælpelig med. Og, og jeg synes, det var fint, og det var, det var en god proces. Øh, og øh, vi, øh, vi nåede frem til Andreas Alm, og, øh, og, og det var en rigtig fin, øh, en fin proces i forhold til at få udvalgt ham. Så, så det var, øh... I hvor høj grad var det afhængig af, at du gik ind og var vikarierende cheftræner og derfor måske ikke havde lige så mange timer at ligge i den del? Jamen, jeg synes ikke det der med... Altså, om, om, med øh... Havde du kunne gøre begge dele? Jamen det tror jeg godt, vi kunne have gjort, okay. øh, men vi synes også, at det var vigtigt øh, at gøre det på den der måde, og det er vi rigtig glade for faktisk, ja. at, at, vi, at vi har gjort det sådan. Øh, okay. Så det vil I også gøre en anden gang? Men det kan godt være. Vi har ikke lagt os fast på, om det skal være sådan, mm. men, men, øh... Men øh, det gjorde vi der, og, og det synes vi faktisk har været, har været rigtig fint. Hvad tænker du om Jamen, den jeg, måde? Jeg, jeg er mest nysgerrig på... Øh, nu er der mange dygtige danske Superliga-trænere, øh, og der er også mange, der pt ikke har et, et job. Ja. Eller der er jo trods en vis rotation, mm. <laughs> kan man sige, i den her branche. Mm. Uh, og der har tit været diskussioner også om, skal en klub vælge en, en træner eller mm. også afhængig af, hvilken trup man måske har, eller skal man vælge en træner fra, fra udlandet? Mm. Har det været et, et, et speciel uh, i, i, i den, skal vi sige, profilbeskrivelse, I har givet rekrutteringsbyrået? Uh, jeg er ikke sikker på, at I har sagt, at det skal være en dansker, men uh, var, var der, var der, pegede det meget mod en udlandsprofil? Fordi I har jo et eller andet sted hen, har der jo også i OB mm -hmm. været en lidt, en lidt form for, skal man sige, kammerateri, ikke? Altså, det er dårligt. Der har været genganger, Der har kan været genganger, sige, ja. og mm -hmm. der har været gamle OB-koreferier, mm -hmm. øh, og så har der været nogle enkelte ind og ude. Mm -hmm. men, men, men generelt har I, jo, øh, har I jo været meget lokale, mm -hmm. ikke? Mm -hmm. Jo, men det har, ikke, altså det har været mere på, på selve profilen og selve øh, manden, træneren, i forhold til... Og ikke ja, tror, Nej, det Nej. synes jeg ikke, men, men altså, øh, altså i hele liv her som fodboldklubber og, og, og, og som øh, sportschef og bestyrelse og sådan noget, så man, har man jo hele tiden en, jeg har i hvert fald kortlagt nogenlunde, hvad det er for nogle trænere, der sådan er rundt omkring, er både danskere og udlandske trænere. Ikke? Øh, så det har ikke været sådan øh, noget, vi er gået til det på i forhold til, at det skulle være, det skulle være en dansker. Altså nu, uden at nedgøre rekrutteringsfirmaet, vil jeg jo trods alt sige, så svært er det heller ikke at overskue. Nej, den del Nej, jeg mere på for, det danske øh, marked. Fra kandidater, man mm. kunne tale med, så mm. øh, det er jo ikke det er jo sådan set, men altså, respekt for det. Ja, altså, øh, ja og det, men det har ikke været øh, et issue i forhold til, men det har været mere et spørgsmål om, om, om det var den rigtige altså, okay. i forhold til. At, at finde frem til... Øh, men har det været vi vigtigt gerne? for jer at få noget nyt? Altså, fordi som Niels Christian siger, mm -hmm. der har jo været trænere, som er fundet mm -hmm. baghaven eller har været der før, mm -hmm. eller, øh, men så er det måske netop blevet noget andet end det, man kendte, eller at ja, det ikke er for meget... Ja, blev rusket op i tingene, måske på en eller anden måde? Var det vigtigt? Jamen, jeg, ja, altså, jeg ved ikke, om det er op i det, men, men det er jo klart, at der i hvert fald med Andreas kommer og nogle, nogle måske... Nogle, nogle helt friske øjne på, på en trup og på en liga mm -hmm. faktisk, øhm, og vi i vores bestræbelser på det øh, støtte Andreas i forhold til at have, have ligesom arbejdet øh, i en periode på, øh, hvordan har vi ledes, vil vi gerne spille fodbold. Og så kunne sammensmelte de to ting, og det synes vi faktisk har, har været fint indtil nu i forhold til os, at det er jo rimelig svært faktisk øh, som, som træner og skal komme og, og løse og, og skabe noget rimelig hurtigt. Så, mm. så, så, så vi synes egentlig, at vi at vi er kommet meget godt af sted. Noget af det, som jeg ikke ved, om du synes, at I er kommet lige så godt af med, det var jo det, der fyldte meget sidste sæson fyring af Jakob Mikkelsen, mm. fordi det var på en eller anden måde oppe af nogle omgange, før mm. det egentlig ender med den her fyring. Hvordan har du det med det forløb, som udefra set var lidt uskynd? Ja, yeah, men det er det jo mange gange, når, når man træffer den beslutning, kan man sige. Øhm, og det, jeg har det personligt ikke godt med, at skulle gøre det. Mm. Altså, jeg synes ikke, det, det er sporrat. Men, men, men, men jeg er jo i hvert fald i en position, hvor der skal træffes nogle beslutninger øh, en gang imellem, og er ansvaret for det. Øhm, jeg har selv prøvet at blive fyret som, som cheftræner. Øh, så det er, ikke, øh, det er ikke rart for begge parter. Mm. Men, men det handler også om, at man, man på en eller anden måde... Øh, Gøre det øh, så, så kort og, og klart i forhold til, at, øh, at det er en del af det at være øh, cheftræner i en fodboldklub. Så, øh, så hvis man, man lærer at ser bort fra den beslutning, man har truffet, og, og det menneskelige væk, jamen, så er det jo sådan, det sker jo, øh, hvis resultaterne ikke er der. Mm. Øh, og så må man trække af på det, og det har vi gjort vi så. Og så kan man sige, hvordan det skulle vi gøre det? Men altså, vi, vi kommer jo ud af 20 øh, i hvert fald øh, med at vinde øh, øh, øh, nogle kampe og spille nogle ud og gjort, som, som, som gav os en fornemmelse sager og siger, okay, vi bliver nødt til at prøve at, at, at se, om vi ikke kan fortsætte det og tage det med. Okay. Og det var egentlig vores beslutning i forhold til det, og så, og så håbe tro på, at, at resultaterne var der. Og, og det var de så ikke, så derfor så... Øh, så, så, så, så, ja. Jamen, og hvor meget fylder det, fordi det tager til? Jeg ser at vi jo ofte det her med, så er der måske en dårlig periode, og så er der et oplagt tidspunkt at fyre mm. en træner, og så bliver der lige vundet nogle kampe, og så er tidspunkt måske ikke så oplagt. Var det også sådan, altså, er det også sådan, du har oplevet det, at det er hele tiden sådan en eller anden øh, vippe, du står på? Er det nu, er det, øh, går det den eller anden vej? Nej det synes jeg ikke, billedet, Det er ikke sådan, det er. Nå, men hvis man havde tabt sig ind til julepausen, havde det så været anderledes? Jamen det kan godt være, men, men det gjorde vi jo ikke jo, så vi bliver nødt til at forholde os til det. Men, men, øh, men altså, det er ikke bare lige at, at, at, at sige farvel til, mm. til en cheftræner, synes jeg i hvert fald. Det skal vitterlig være velovervejet og, og, og på alle områder, og også en idé med det. Og, og det nåede vi så frem til der, at det, at det var det. Og vi alle sammen havde jo, kan man sige, aktier i, i, den, i det forløb, som var der mm. altså, så, så vi men I virkede jo sikre på, at I ikke ville forlænge med Jakob Mikielsen. Mm -hmm. så, så, øhm, så, så havde det ikke været smartere, at I netop lavede tidligere? Jo, men det mente vi ikke, det var. Nej. Vi mente, at, at det var det rigtige at gøre. Selvom vi havde meldt ud, at, at, at OB skulle have en ny chefstræner fra sommer af. Så, men er det ikke en svær position at sætte en træner i, at, jo, når man melder den ud? Det er det. er Jo, det, det, det kan det godt være, og det kan også godt være, at at begge parter synes, at tiden var inde til, at, at nu er der et nyt kapitel, både for mm. den ene og den anden, og, og, og så er alle jo interesseret i at, at skabe de resultater og, og sørge for at få, få kan man sige... Nu øh, er øh, der jo heldigvis... Øh gode, udmærkede danske tv-stationer, som mm. er klar til at beskæftige fyrede danske mm. superliga trænere. <laughs> så de behøver ikke være så mange for deres fremtid <laughs> i Jeg har ikke set Mikkelsen her omkring uh, siden. Men nej. hvad tænker du omkring det her? Fordi du har jo selv siddet ja, i Mikael's stol. Det er jo selvfølgelig tror, ikke rart at fyre en træner, men, men er der bedre måder at gøre det på end andre, og er der bedre forløb end andre? nej, det er jo aldrig gode forløb. Men man kan sige, at det der jo sker, er vel, hvis jeg husker ret, det er jo, at OB ligesom har taget beslutningen om, at man ikke vil forlænge Jakob Michaelsens kontrakt. Og på en eller anden måde bliver det så meldt ud, eller fordi der bliver spurgt så mange gange ind til det, men man er egentlig indstillet på, at han skal fuldføre sin kontrakt. Og det er jo det problemstilling, der ofte er. Hvad gør man så? Der kommer trykket udefra fra medierne, der bliver ved med at spørge ind til det. Det bliver en dagsorden, som tager energi ud, er alle i organisationen, og spillerne bliver også spurgt, hvad nu, og træneren skal ikke være der, og det skaber uro. Øhm, omvendt kan man jo ikke sige, det er jo egentlig ideelt, at begge parter er indstillet på, som på alle andre arbejdspladser, okay, du er her til 30.6., øh, men øh, så skal du finde noget andet, og vi finder noget andet, og så kører vi på indtil da. Mm. Og jeg er da overbevist om, at Jacob Mikkelsen ville have givet alt, hvad han kunne, mm. hele vejen til, til sidste dato. Mm. Men jeg tror bare trykket både indefra og udefra, bliver så stor i fodboldbranchen, at du ikke har ro til at arbejde videre. Og så er der, der kommer en situation, og det er egentlig egentlig noget med det enkelte fodboldresultat at gøre om søndagen, men det er netop det, der sker i det daglige arbejde. Så fokus væk. Mm. Og så kommer man til i den situation, at... Lige præcis det, det kan man ikke. Mm. Og det er der jo masser af eksempler på. Mm. Øhm, og der i en ideel verden havde man selvfølgelig lavet den aftale, og så havde man kunnet... Og så havde den ligget i skuffen. Du du, du, vi, vi melder ud sådan og sådan, men du stopper til jul, og så kommer der en ny, men det holder vi her. Det er bare meget svært i øh, fodboldverdenen, fordi... Øh, du lavede den med Hans Bakke og lavede lavede det med hans. hans Bakke, hvor det lykkedes. Øh, øh, men, men igen, og der kan man så sige, at Ståle kom så til og fik et dækket bord, kan jeg forstå, det hedder nu om dage. Han fik et hold, og øh, der kunne Det gik I se bare, inden for Discovery Plus, øh, det give, interview med Ståle Solbanken. Bare, han kunne bare give, øh, give videre, så det mesterskab var sådan set en stort set kørt i hus, som han kunne komme ind på. Så ideelt er det desværre ikke altid, og der, det er jo også et spørgsmål om held en gang imellem. Mm. Held og timing, mm. men det er jo ikke altid, det lykkes på den måde. Undervurderet I, hvor meget det vil... Ja, påvirke, eller hvor mange ringe det vil sætte i vandet, det her med ikke at ville forlænge med Jakob Mikhilsen. Ja, men jeg, jeg tror også, altså, der er jo nogle ting, som vi i hvert fald gerne vil, måske vil have været mere tydelige i og omkring tidligt. Øhm, så der kan man sige, det, det, det, det kunne man måske her i bagspejlet bak, se, at det skulle have gjort anderledes. Men, men, øhm, men i bund og grund var det jo velovervejede beslutninger, vi mm -hmm. gjorde. Øhm, og, og det blev så sådan, som det blev. Øhm, ja. Og så blev du cheftræner mm. i en periode. Hvad var tankerne bag det? Fordi det, her, det jeg kan huske, at jeg spurgte dig, at det ikke en lose-lose-situation. For enten så, mm. enten så gør du det dårligt, og så mm. får du et eller andet sted internt en måske mm. dårligere position at vende tilbage til. Mm. Eller også så gør du det godt. Og hvad er det så at komme efter mm. for en ny cheftræner? Ja. Yeah. Hvad jo. var dine tanker omkring den? Jo, jo, det var jo også det, i hvert fald. I forhold til, at man, man i hvert fald i den rolle, jeg havde, øh, lige pludselig skal, skal ned og sidde øh, og, og prøve at, og, og, og, og i hvert fald at få skib i det havn. Ikke? Mm -hmm. Æh, sammen alle de andre. Men, men øh, det er jo ikke så interessant, hvor meget, mange tanker og koldeidrater, jeg brugt på at prøve at finde ud af, om det var det rigtige. Hvordan hjem. synes du, du fik skibet i havn? Jamen, jeg, jeg synes faktisk, at vi, øh, vi, øh, vi gjorde det godt. Det gjorde jeg, men vi vil gerne have været op og, og have den der playoff-kamp. Det rimelig tidligt det skete, det, jo, det kunne vi ikke nå, men, men jeg synes faktisk, der blev arbejdet rigtig hårdt og, på at, at nå det. Mm -hmm. Og så var vi på et tidspunkt, i hvert fald, jeg tror, hvis vi taber til Lyngby, så er vi ikke mere end tre eller fem point for dem, og vi slutter 16 point foran dem. Så, så, så, jeg synes ikke, der har været fuld øh, kan man sige, kontrol på det, når vi ser, at vi har 16 point foran. Altså, det har været svært undervejs, og jeg synes, spillerne i, i allerhøjeste grad har haft en stor betydning. Og, og de folk, som også øh, i trænerteamet øh, i hvert fald øh, var blevet tættere sammen i forhold til at løse opgaven. Så, så, så det var en svær opgave. Altså, når, når man sådan kommer til at kigge tilbage, mm. så, så tror jeg helt sikkert, at det er en af de opgaver, som, som jeg synes var, var sværest. Men, men vi kom dog øh, i havn, og vi, øh, vi synes et eller andet sted, at, øh, ja, at, at det var meget godt gået. I, øh, til januar får I en ny øh, fodbolddirektør ind mm -hmm. i øh, klubben. Øh, mm -hmm. Hvad gør David Dittjo? Jamen, øh, det er jo øh, en fodbolddirektør, som kommer ind, og som, som et eller andet sted øh, får det overordnede ansvar i forhold til som CEO. Og øh, det gør jo sådan, at de rammer, der ligesom er sat for, for strategien, og den måde vi skal køre på, jamen det er jo øh, lagt. Og så kan man sige, at, at øh, det er mere, lidt mere dagligdagsagtigt øh, de forskellige områder, jamen, det må vi så øh, få, få løst. Øh. Og øh, jeg tror ikke, det kommer til at ændre så meget øh, i forhold til ved, ved mm. min rolle som mm. sportschef. Øh, det kan være, at det skal gøres på, på lidt andre, andre måder, men, men i bund og grund, så, så vil jeg umiddelbart tro, at det er de samme opgaver. Jeg har et uh, spørgsmål på netop uh, det i Jonas lykke Han siger, hvordan bliver samspillet mellem dig og den nye sports- mm. eller fodbolddirektør hedder det så, Bjørn Vestrøm? Hvilken indflydelse kommer han til at spille på kommende transfervinduer? Jo, med den erfaring, som Bjørn har, og med, med den kan man indsigt i det, så tror jeg helt sikkert, at det er en rigtig, rigtig stor og god ressource, der kommer til OB i forhold til det. Så jeg er helt sikker på, at han nok skal få et stort impact på det. Mm -hmm. øhm, så men hvem skal købe og sælge spillerne? Jamen, det skal OB jo. Nå, men, er det, men, er det, men er det dit job, eller jamen bliver det, jo, det hans job? Jamen, det er jo klart, at, at kan man sige, den arbejdsgang, som er det nu, den vil vi jo fortsætte med. Okay. Øh, og så kan man sige, at når han så kommer her første i første, jamen så, så tror jeg at det er helt sikkert, at, at der vil komme til at ske ændringer i forhold til, hvad Det bliver løst. Og det er så det, man skal tage hold på, når han kommer. Hvad tænker du om konstellationen Christian? Fordi jeg tænker at i Brøndby har man jo en fodbolddirektør i Kassenbjerg Jensen, men så har man jo ikke en sportschef, for det er han ligesom også. Nej, men nu skal man tænke på, at øh, jeg er ikke ekspert i, i OB's øh, selskabsstruktur Men der er jo andre grene af, af virksomheden, kan man mm. sige. Og der er nogle kommersielle del, der er noget øh, konferencer og noget andet. Mm. Så, så der er vel behov for, at der overordnet set på fodboldforretningen er en, en chef. Ja. Og så har han jo selvfølgelig også brug for, at der øh, udøves noget øh, sportslig ledelse. Og, og, og der er også træner, assistenttræner og, og, mm. og hele det der, øhm, sæt op omkring øh, holdet og akademiet og det ene med det andet. Og der tror jeg jo mere, øh, at, at øh, der skal man jo selvfølgelig finde de øh, snitflader, der er. Mm. Øh, men det er jo, en, det er der, som Michael siger, det er der stærkt at få en, en, en ressource, en ressource mm. ind, som jo styrker øh, selve fodboldklubben, det er der ingen tvivl om. Mm. Så er det jo op til, at de er involveret at få det til at spille, spille maks. Um, og jeg har indtryk af, at den nye øh, fodbolddirektør må have købt ind på den strategi, som bestyrelsen jo har udarbejdet. Øh, som jeg godt måske håber, vi kan komme lidt tilbage til. Jamen der, til. der skal vi hen nu bare ordentligt. Okay, nå, for det har jeg nogle synspunkter på, ja. lidt kontroversiale måske. Fordi jeg synes ja, et eller sted henne, jeg vil gerne høre Michaels synspunkt på det. Jeg synes et eller andet sted at OB måske har sejret sig lidt ihjel på Fyn. Mm -hmm. Um, der farfar var ung ikke? Der, um, <laughs> øh, der var der jo OB og der var b 9 og der var B113 der var perioder øh, OX, Oks. der var sågar Odense og KVM, øh, som alle sammen spillede en rolle i divisionerne og med mellemrum var oppe i den øverste række um, det er jo ikke fordi jeg synes set med Københavnerbriller at der er andre klubber end øh, FC København der burde øh, være fremtrædende men det er som min erfaring gennem mange, mange år af en rivalisering. En virkelig hård konkurrence med nogle øh, genstridige øh, øh, konkurrenter i, i nærmiljøet, som man slås om hele tiden, om hvem er de bedste mm. på alle parametre, på ungdomsafdelingen, på seniorafdelingen, på, øh, i Superligaen, øh, kommersielt, øh, mediemæssigt, opmærksomhed og alt muligt andet. Det er jo med til at skærpe en. Og jeg forstår godt det der med strategien med øenshold, men jeg tror et eller andet sted hen, at OB har mistet konkurrencekraft ved ikke at have en lokal konkurrent, de virkelig skulle være op imod. Og der må man sige, at OB har sejret sig ihjel, det er som et synspunkt, fordi b 9 B-13, de andre klubber, jeg nævner, jo er i elitesammenhæng, ikke eksisterende. Undskyld, jeg siger det med respekt for deres historie mm. og deres øh, masser af dygtige fodboldspillere, der render og spiller der. Men OB har sat sig totalt på øen og har jo ikke, ikke engang, I har ikke engang et lokalopgør. Du taler mm. om at få flere mennesker på stadion. Mm. Et lokalopgør det er jo virkelig noget, der kan bringe sindene i kog, mm. fansene op at ringe. og ringe. Og, mm. og egentlig er det også det, der holder en skarp i det daglige arbejde. Vi vil være bedre end dem. Mm. Jeg ved godt, det er selvfølgelig udmærket, at man konkurrerer alle de andre ud. Mm. Men er det ikke også blevet lidt en sovebud indimellem så også? Fordi I har jo ikke nogen lokale. Ja, hvis I lokalopgør, så skal I til Vejle eller Horsens ja. øh, ikke, for at ja. finde nogen. Mm. Jamen, ja, jamen, det har du ret i, fordi det er jo ikke eksisterende mere de i det her... ønsker, du har et langt spørgsmål. Ja, jamen, det er, men jamen, det, er, det er jo også et synspunkt, fordi ja. jeg synes, at ja. nogle gange vil man gerne udkonkurrere konkurrenterne, men man har nogle gange brug for dem for sin at holde sig skarp. Ja, og faktisk... Jeg tror, det er der ikke på øen og i byen. Altså, jeg tror, altså, ja, vi mener jo, at at tage kampen op, og så kan man sige, at det ikke er lokalt, men altså om vi kan sammenligne os med de fem største byer, så kan man sige, at København er jo lidt kan man ja. sige, sin egen herre, ikke? Mm. men at vi i hvert fald i at have sine konkurrenter, kan sige, at så er det i hvert fald måske noget, som, som kan gå ind og rocke ved lidt af det der, i forhold til lokalt. Men for at få en lille smag for det, altså hvis vi kan være bedre end de andre store byer, ja. så kommer der også mennesker på stadion. Og det vil sige, at det er, bare, det er et overstået kapitel, den rivalisering i forhold til i Odense. Men Jeg hvem siger. er jeres rival egentlig? Fordi det er sjovt, når du siger det, for mm. når vi sidder med de her darby som der jo er engang mellem, som der har, har haft stor succes i senere mm. år, så, så sidder vi og mangler, det har vi i hvert fald gjort her på redaktionen, mm. hvem er OB's rival? Fordi mm. den er ikke, ikke åbenlys, den er ikke tydelig, mm. fordi de andre har mm. rivaler, der er endnu tydeligere på en eller mm. anden måde. Men det er jo nok også vores placering i hvert fald i, i, i årene, der ligger før, ikke? Altså, når vi nu kommer det op, hvor vi gerne vil være, og er helt sikre på, at vi gør det, så opstår der måske også det der øh, på sigt med, at det bliver Aarhus. Og, og du savner den. ikke der 9 kan jeg forstå? Nej, men jeg startede der 9 faktisk, og har spillet BNN9, så jeg er, er, er faktisk en af de heldige, der har været med til at spille et øh, lokalopgør på Odense Stadion, hvor der var rigtig mange mennesker. Øh, så gamle af øh, jeg. Så jo, det savner man jo, eller savner man jo, når man er bosat i Odense og har haft sin... Øh, sit liv der, øh, så gør man det. Men, men, men jeg synes bare, at tiden er en anden, og jeg synes faktisk også, at, at det er det billede, jeg gerne vil prøve at, at snakke ind i, at den konkurrence og den, de udfordringer ligger i, hvem skal i Europa, hvem, hvem ligger ligesom højst, jamen det bliver på et parameter, som kunne være de største byer. Storbyerne i Danmark. Ja, eller, kan sige, forhåbentlig, hvis vi snakker om et lille bitte lokalopgør, så at Vejle Bliver op, eller hvad det nu kan være, jamen så er det også... Har der faktisk været igennem tiden, faktisk, når Vejle og OB har spillet mod hinanden, så, så er der en lille snært af det. Men, men du har ret i, at det er, det er passé øh, i forhold til det. I forhold til jeres strategi, nu sagde du selv mm. lidt om det. OB skal være en fast del af mesterskabsspillet, står mm. der. Øh, mm. Og så står der jo øvrigt også Europa inden for fem år, pokalfinalen inden for fem mm. år. Men hvordan skal det lykkes? Ja, fordi det der med at være en del, fast del af mesterskabsspillet, mm. der er I jo ikke været i nærheden af mm. at være en fast del af det. Nej, ikke en fast del, men, øh, men under Jakob var vi faktisk nummer fem, ikke, og vi var faktisk tæt på i en, øh, en playoff-kamp mm -hmm. at komme i Europa. Ikke, øh. Men det, det, skal jo, altså det skal jo ske i, at vi er bedre end de andre. Og altså, den er jo sådan set ikke længere. Men øh, følger der penge med? Altså, følger der flere penge med end det, der har været de senere år? Bliver budgettet også løftet på spillersiden, så I kan købe jamen, bedre spillere? Det, det er jo også et konkurrenceparameter. Ja, ja helt klart. Og, men vi ligger faktisk der med et budget, der gør, at vi faktisk godt kan, hvis vi kigger på kroner og øre, så kan vi godt begå os i, i mesterskabsspillet. Um, så, så burde de være top 6. Så, så har vi mulighed for at komme i, i mesterskabsspillet okay. i hvert fald. Så, øhm, og så er det jo også et spørgsmål om at få, få meget ud af det, vi har. Altså vores fornemmeste opgave, det er jo at få maksimalt ud af, af de spillere, vi har, øh, og ud af det hold, vi har. Øhm, der tror vi, der er noget at hente, samtidig med, at, at hvis, hvis vi synes og tror og, og har mulighederne, jamen også i, i transfervinduerne og, og gøre stærkere der. Øhm, så jeg tror ikke, vi skiller os så forfærdeligt meget ud i forhold til alle andre. Men du har da ret i, at det er jo det, at man kan sætte fingeren ned og sige, Michael, hvad, hvad, hvad er det egentlig, du sidder og snakker om? I har ikke været en del af det der mesterskabsspil, ja. ikke? Og, og, Men det ligger så foran os, og det er ikke så tosset jo. Og så må vi lægge os i selen i forhold til at få indfri det. Og vi synes, vi har ressourcer, og vi synes også, vi har mandskaber, og vi synes også, vi har en by med øh, utrolig opbakning øh, i forhold til det. Øh, og vi har et anlæg, Ådalen, som, som, som også er noget andet i, i dag, end det har været i forhold til uh, faciliteter og sådan. Så, øh... Men når man løfter overlæggeren mm. strategimæssigt, målsætningsmæssigt, mm. øh, så, så skal det jo også komme et eller andet sted fra, mm. så er det det samme budget, altså er det de samme penge, som I ikke har præsteret det her med mm. de senere år, eller kommer der øh, flere penge til jeres rådighed, så I ja, også på den måde kan kravle op af. Men vi har lagt på de sidste øh, fire år. Øh, budgetmæssigt? Budgetmæssigt. Okay. Øh, og og øh, fodbolden udvikler sig jo og det er jo så, så dygtige folk omkring OB i forhold til også med ejerkreds og noget, så man er selvfølgelig også fuldstændig afklaret med det. Øhm, så, så det kan ikke udelukkes i, i OB. Det synes jeg også, at historikken har vist, mm. at man godt kan, kan, kan, kan gøre det og skrue på de knapper også, hvis det er det. Øhm, så så ja, ja, altså, det er jo ligegyldigt, om jeg siger det, men jeg synes, der er god grund for at øh, vi godt kan indfri de forventninger, der er lagt i, i strategien, øh, som jeg synes passer til OB. Men du siger at en af dem, øh, så, eller hvis, I skal, øh, hvis øh, rivalerne, det skal være mm. de andre store byer, der er en, der har et meget godt spørgsmål her, René Holm, han siger, mm. tabellen lyver ikke, men er vi stadig bedre end AGF? Lige pt, ja, men hvorfor, snakke, hvorfor snakkes AGF så hele tiden som tophold og OB som et midterhold? Mm. Og hvordan rykker vi os til tom? Ja, altså... Øh... Det er jo klart, at altså man kan jo godt sådan historisk set også lidt sammenligne AGF og OB et eller andet sted uh, i forhold til at være med, og så altså ikke være med, og så par år, hvor det er lidt, mm. hvor, hvor, hvor det ikke resultatmæssigt går så godt. Uh, men altså, det er jo et, et fagligt skøn uh, også for mit vedkommende, i hvert fald for OB's uh, side, i forhold til, om man synes, man kan konkurrere med, med, med, med de konkurrenter, man nu har. Uh, og det kan vi godt gøre op i penge og så kan det være, at AGF ligger lidt foran og sådan og sådan, men, men i grund, bund og grund i forhold til den klub, vi har, øh, med det akademi, vi har, øh, med de spillere, vi har, som vi selv har hentet. Altså, det er jo derfor, altså, vi, vi mener at det er dygtige spillere. Øh, og så kan man altid diskutere, om vi så får indfri de mål, vi har, og det har vi ikke helt endnu, men, men det er vi jo sikre på, at vi, at vi kan gøre igennem de tiltag, vi har lavet. Øh, så ja. Men er I ikke blevet. Og øh, jeg bliver ved med at være kritisk. Men er I ikke blevet overhalet de senere år af Randers, for eksempel i møde Randers på, øh, på Søndag. Ja. De har haft nogle rigtig mm. solide år de mm. senere år. Øh, Norsjand har I jo mm. også været i mesterskabsspillet mm. noget mere end UB mm. har været. Altså er der ikke efterhånden for mange foran jer på en eller anden måde til, at det er realistisk at sige, at de skal være en fast del af Næ, men Der er mange rundt om os. Altså, vi er en del af, af noget lige nu, øh, hvor det er godt kan på dagen, kan måske falde ud til, at man ikke er med, mm -hmm. fordi det er så tæt det helt. Øh, og, og det er jo det, at man skal sørge for, at, øh, ja, som jeg sagde lige før, igennem altså sikre fremtiden, øh, sørge for, at der er en retning på de ting, vi laver, sørge for, at der er en forståelse, sørge for, at der er sammensat et hold, øh, som aldersmæssigt øh, og, og kvalitetsmæssigt øh, kan løse det. Øh, og det synes vi, vi har. Øhm, og vi synes også, at vi, at vi kan få mere ud af dem. Det, det, det ville også være mærkeligt, hvis vi ikke havde den tilgang til det. Vi, vi synes, der er mere i os. Øhm, og mm. det, det arbejder vi på. Øhm, ja. Men, jeg skal støtte mm. Michael, Nå, okay, så, har vi, <laughs> så vil jeg, jeg sige, <laughs> at der er jo intet galt i at både have høje målsætninger og ambitioner. Mm. Og en fodboldklub uden ambitioner. Altså, mm. Det er i hvert fald ikke en, der skal spille lige fodbold. Så mm. det skal man jo have. Det, der er afgørende, og som jeg egentlig tror, vi sidder her og prøver for Michael til at formulere, det er jo bare, hvad er det for redskaber, OB har til at kunne gøre disse målsætninger realistiske. Mm. De må mm. godt være udfordrende og høje, mm. men de skal jo også et eller andet sted over tid kunne sandsynliggøre, at man kan indfri dem. Mm. Og der må man tro alt sige, OB har jo nogle økonomiske muskler og haft det, som egentlig øh, burde sikre, at man rent økonomisk ikke er bagefter de konkurrenter, man nu mm. øh, taler om her. Men det kræver, at man vil men, bruge de penge. Men det kræver så, at man vil bruge pengene, og mm. bruge dem fornuftigt og mm. rigtigt, og heldigt, mm. øhm, og tvænker marginalerne over på sin side, mm. som du er inde på, fordi I har jo mm. altså, det er jo klart, det er 32 år siden, I blev danske mester mm. sidste gang, og det var vel det eneste sted, I ligner AGF, fordi mm. det er jo så 25 år siden, de blev danske mestre. Mm. Men AGF har trods alt formået at komme i, i top 6 mm. nogle gange for medaljer, mm. hvor I en enkelt gang har været deroppe. Mm. Så I har underpåstedet de mm. sidste 10 år, og det er jo det, I skal have lavet om på. Mm. Så derfor, det jeg sådan set mm. øh, leder efter, det er, hvad er det, der skal gøre, at OB nu kommer over? Det, det er vidunderligt øh, turneringsstruktur, vi har, fordi mm. nu tale, alle taler om mm. top 6, men det er også så otte hold der går, mm. mm. og ja, I skal få en nogle af de otte. Mm. Ja. og det, det ved du også godt, det er jo på mange parametre. Altså i forhold til økonomien er en del af den. Ja. Uh, det synes jeg også der er uh, i forhold til at vi har bare underpræsteret i de år med og et budget, med, <laughs> med, med et budget, som faktisk har været til at være en <laughs> del af, af mesterskabsspil. Ja. Okay. Så det kan man da kigge ned i i hvert fald, og så sige okay, kan vi gøre det bedre der? Og det, det tror vi vi kan. Øhm, og, og, så, så det er et område øh, og så en selvforståelse og måske også øh, det der med at have en strategi i forhold til at sige jamen, altså, øh, det er jo ikke den der gør det for os det ved vi godt men vi har i hvert fald sat os ned og udarbejdet noget som vi alle sammen kan kigge på og så sige, jamen, er det den vej vi er realitet er mm. og, og gør vi de ting der skal til for at indfri det øh, og, og så kan vi jo navigere i det øh, så, så jeg synes faktisk at øh, at øh, der er masser af potentiale i OB, men vi er underpræstet. Nu nævnte jeg Randers uh, før, og det lignede, at du sad og nikkede, da jeg sagde, at de har gjort det godt de senere mm -hmm. år, og har også været foran mm -hmm. jer. Uh, I møder dem på uh, søndag. Mm -hmm. Et sted, hvor I i hvert fald har slået dem, det var på at få Baskim Kim der da mm -hmm. han uh, vendte hjem fra mm -hmm. sit uh, eventyr, uh, sydpå til sige, mm -hmm. fra det saudiske eventyr. Uh, vi skal over til uh, røverkøbet, Supers, mm -hmm. og Swipsen mm -hmm. Baskim Kim var hvad for en af kategorierne lander han i? Jamen, han, han lander faktisk i dem alle sammen et eller andet sted, fordi at, øh, jeg var lige kommet til øh, i 20, øh, januar 20. Øh, og heldigvis havde Jesper øh, Hansen, som var der før mig, øh, sådan en overlapsløsning, hvor han var der i, i januar. Øh, og øh, ja, øh, i forhold til, at alle parter, øh, i hvert fald øh, Baskim og Bagland, vil gerne... Øh, vil gerne afsted og prøve at se, hvordan det er. Det lykkedes også faktisk at få lavet det. En, rimelig, en rimelig godt salg der, øh, synes jeg, i forhold til, at, at Baskim så skulle, skulle afsted. Øh, og så kan jeg snakke ind i jo, så kan man sige, jamen var det det, vi skulle have gjort, rent fodboldmæssigt, faktisk? Fordi Baske er så dygtig en angriber. Så, så, så det kan man. Så måske... I kom til at mangle ham? Ja, det, det, det, det gjorde vi. Vi fik i hvert fald ikke erstattet ham rent fodboldmæssigt. Mm. Selvfølgelig fik vi angriber ind, men vi fik ikke helt, det gør vi måske aldrig, men helt det samme ind i, i form af mål og betydning. Mm. Så, så det kan godt være, at det er Svibson. Det er super at sted. Og svip, ja. så er hånd i hånd. Men, øhm, men så fik vi ham heldigvis tilbage, øhm, og det kunne lade sig gøre. Og er det, ja, det, de synes, faktisk, det er så røverkøbet, eller hvor skulle man Ja, synes faktisk, det er. Så han har jo et eller andet sted betydet en del i forhold til de sidste halvandet år. Men, men, men, men der har været andre øh, tilgange, og der har også været andre salg, som gør, at øh, der selvfølgelig også er nogle af dem, som, som, som har været gode. Ikke? Øhm, her senest har Oliver Christensen jo efter... En rigtig, rigtig fin historie at komme til OB tidligt, ikke? Og så husker jeg stadig nu til en Bundesliga-klub, Kan du prøve at sætte nogle ord på den proces med at få ham solgt? Jamen, øh, hvordan, jamen, hvordan altså, det? historisk set så har det været rigtig, rigtig fint for os, fordi at han er kommet hele vejen gennem vores akademi. Og så øh, har det også planlægningsmæssigt øh, været en god øh, case, fordi at det er ligesom været det, vi har sigtet på, og, og så lykkes det. Og det er jo altid ret, når noget lykkes, når man er om. Mm satte sig en plan, og, og Oliver ligesom to de skridt, der gjorde, at hele tiden han, han, han ligesom fik taget fat på i superligaen, og var en, var en fast uh, målmand for OB, og kom på u kom fik en A-landsholdskamp, så det gik uh, i den retning, og, så, og heldigvis så nåede vi frem til, at, at det kunne lade sig gøre for Oliver. Så, så det er en rigtig, rigtig god historie for Uteboltluk. For, for um, Sidder man som sportchef og smider lidt ekstra, når Kasper Julman uh, kalder ham ind til sådan en A-landsholdskamp? Ja, uh, det man. Man ja, Nå, det hvad fint. betyder det for interessen for en uh, spiller som meget? Det jo lige pludselig, så er, er, er, er vores målmand, er, første målmand, er, med omkring er, det højeste niveau ikke, er, mm. med landshold. Der plejer de jo at kigge rundt er, klubberne rundt omkring i Europa, også på de landshold, hvem der er med der. Så, så det var helt sikkert med til at, er, også at, at gøre det til, til, til sådan et eller andet sted, en, en positiv proces i forhold til, at der bliver lagt på hele tiden. Hvor stor var interessen for ham? må var, var stor. Han er også en rigtig, rigtig god mand. Og han virker også som en god øh, personlighed. Ja, ja. Øh, og nu snakkede vi tidligere om, hvor ubehageligt det så som sportschef er mm -hmm. at afskedige mm -hmm. en træner. Hvor, hvor rart er det, når et øh, projekt lykkes på den måde, som det gør med Oliver Christensen? Jamen det er det samme som at sidde og skal skrive en kontrakt med en 15-årig dreng øh, på akademi. Ja, det er jo ubeskriveligt. Altså for mig i hvert fald er det jo er det helt, noget helt specielt, og det er det også, når man så kan, kan være med til at, øh, at sende en som Oliver afsted videre på sin, på sin rejse. Ikke? Så, men det er jo også mange gange fordi, at alle omkring bordet er glade, jo. Så, så, så det er jo fint. Men det er jo også opfyldt af drømme på ja. bare to forskellige niveauer, kan man ja. sige. Ja. Michael, vi har brugt vores taletid, så vi vil egentlig bare sige tak fordi, at du kom ind i studiet og besøgte os. Ja, tak fordi jeg måtte komme.